Začneme pomalu. Hm? Tak pokud si dobré pamatuju, tak jsme prakticky, ale ne úplně skončili s meta, podle textu. Ovšem je poslední odstavec, kterému jsem se nevěnoval a ten je též důležitý. A ten vysvětluje, že je 16 různých praxí, které napomáhají samády meta. To je velice důležité, obzvláště když uvážem a promyslíme, že vlastně pozitivní přístup a meta je vlastně nic jiného než pozitivní přístup k sobě i k druhým. Je základ zdraví jak duševního, tak i tělesného. Pokud nemáme přátelství vůči sobě a vůči druhým, my nemůžeme mít Hluboký e, stav přátelství vůči druhým, jestliže e, nevyvineme snahu přijmout sebe. No a přijmout sebe to je prátelství vůči sobě. Proto vysvětlili jsme, že v terovádové tradici na základě Vysudy Maga, Vlastně praxe meta začíná rozvíjením přátelství vůči sobě. A to je specifika tervádového přístupu, kterou nenajdeme v vlastně jasně vyjádřenou v Mahajánových textech, ale ten podtón. Tam najdeme v Mahajánových textech též. Obzvláště jestliže studujeme Mahajánové texty, obzvláště Avatamsaka Sutra, tam praxe metá má vlastně deset aspektů. A mezi těmi deseti aspekty je též vlastně nerozlišování mezi sebou a druhými v praxi positivity A Buddha vysvětluje tento přístup krásným veršem z udána, z slavnostních, jak to překládají do angličtiny, slavnostní výroky Buddhy. První udána říká dasa disam anupágama na eva a když jsem prošel deseti směry, nepoznal jsem nikoho, kdo eh, nemá rád sebe sama. A tak, jelikož eh, každý má nejvíce rád sebe sama, každý nejprve se stará o sebe samotného, aby se mohl starat o druhé, když člověk srovná sebe s druhými, nebude schopen násilí. Ta má nahým se. Nebude schopen násilí. Základem jak pozitivního přístupu k sobě tak i pozitivního přístupu k druhým je vlastně nenásilí. A dnes se dostáváme k soucitu. Soucit je vysvětlován jakožto eh, vlastně ahimsa, jako nenásilí. Meta ve maga je vysvětlována jakožto. Eh, absence nenávisti a soucit je vysvětlován jako nenásilí. Jelikož máme nenásilí, proto nechceme nikomu ubližovat. Naopak, chceme být prospěšní. Teď důležité je, já už jsem se o tom zmínil, že v Mahajánovém buddhismu u Nagarjuni, najdeme to tež u vlastně všech důležitých mistrů čínského buddhismu, že vysvětlujeme metá a karuna, přátelství a soucit. Účelem praxe, přátelství a soucitu, podle Nagarjuni, je zbavit se nesprávného názoru. To je důležité, protože jdeme na souci teď. A účelem praxe eh, radosti a odpoutávání je opuštění tanha, opuštění chtíče. Teď zmínil jsem se o tom, že podle principu vysudy magi láska, jakožto přátelství, je opak nenávisti, ale bude tento opak nenávisti bude mít kontinuitu jedině za předpokladu, že zbavíme přátelství nebo lásky v podobě přátelství chtíče. Čili chtíč je vysvětlován jakožto blízký nepřítel ve Vysudimaga, který těžko vidíme. A nenávist, jakožto vzdálený nepřítel prátelství ve smyslu skutečné lásky, skutečná láska je péče o druhé. To je skutečná láska. A tato láska se tedy nazývá přátelství. protože prátelství je péče o druhé. No a my praktikujeme takové přátelství za předpokladu, že máme pozitivní přístup k sobě. Jestliže nemáme, sebe i se svými slabostmi. My vždycky se nezbavíme vlastně nepřátelského postoje vůči druhým ve smyslu toho, co se nám nelíbí. Kamala Šíla eh, říká v, v traktátu rozvíjení bodičita, že pokud eh, nedosáhneme perfekce v lásce, budeme se radovat s utrpení našich neprátel. A ten, kdo se raduje z utrpení neprátel, nemůže být bodhisato. No a teď z textu vidíme těch 16 praktik. Co jsou to za praktiky? Vlastně jsou to praktiky, které jsou podstatou Mahája nových praktik, praktik Bodhisattvy. To znamená, aby jsme praxe meta, aby uspěla, musíme kontemplovat podle, podle Kumaradžívy, musíme kontemplovat Upája a Pragya. Musíme kontemplovat. Prostředky a moudrost. Pozitivní přístup nemůže uspět, jestliže nekontemplujeme prostředky a moudrost. To znamená, že pozitivní, díky pozitivnímu přístupu meta, který meditující vyvíjí praxi meta, Samadhi Meta, pak dělá, jak Nagarjuna vysvětluje v traktátu o vyvstání bodhich. na základě Meta bodisatva praktikuje činy pro dobro druhých. Jestliže nemá Meta, jestliže nemá lásku ve smyslu přátelství, jestliže nechce mít rozvíjet v sobě schopnost hitáášája, co jsme přeložili jakožto tendenci být prospěšný, nemůže dělat bodhisattrovské činy, nemůže dělat Probuzené činy. Dělá probuzené činy, protože sobě vyvíjí tuto schopnost pozitivity. No a e, Vissudimaga též vysvětluje, stejně jako džima tady, že e, ten, kdo praktikuje meta, e, tato praxe povede. K, co jsme říkali, jedenáct výhod praxe meta povedek k izolaci vyvéka těla a mysli. Izolace těla a mysle je praxe samády. Nic jiného. První, musíme, jak jsme se zmínili, odpojit od objektu pěti smyslu, pak se odpojíme od jiného objektu nebo od jiných objektů, kromě těch objektů, které podporují naši schopnost jednobodovosti. Čili Pozit, pozitivismus ve smyslu schopnosti prospívat sobě i druhým, vede ke koncentraci. To vysvětluje jasně vysudy Magatéš. Ten, kdo tento pozitivní přístup nemá, nachází to obzvláště těžké hm? vyvinout hlubokou koncentraci přesně to vysvětluje Téši Vysudy Maga. No a pak základní schopnosti zdravého života jsou též spojené s pozitivním přístupem. To znamená kontrolovat svou čemu se říká eh, boudžané eh, matáňuta. Hm? Tež najdete ve vysudy mag. To znamená, každý by měl vědět, eh, kolik potravy potřebuje k tomu, aby zdravě žil a nepřejídat se. To je tež vlastně eh, pozitivní přístup k sobě i druhým že nidra yoga, nidra yoga znamená yoga spánku. To znamená, že spíme jenom toli, kolik opravdu potřebujeme, aby jsme mohli žít životem, který prospívá nám i druhým. Dále, což je důležité, že praxí pozitivního přístupu k sobě i druhým text vysvětluje naše íriapata. Iryapata znamená pozice těla. Naše pozice těla zestabilní. Hm? Čili my se stáváme pozitivním přístupem k sobě i druhým, rozvinutím prání být prospěšný sobě i druhým, my tím získáváme též stabilní pozici těla. Protože nikdy si nebudeme prospívat, ani nebudeme prospívat druhým, jestliže budeme mrzáci. Čili základ zdraví je též jak duševního, tak i tělesného, je též rozvíjení pozitivního přístupu k sobě i druhým. A začíná to čím? Začíná to přijetím sebe samého tak, jak jsme. Tady se začíná. Protože my pro sebe si přejeme dobré a to nejlepší je duševní i tělesné zdraví. No a tím, že praktikujeme Brahma háry, nejlepší přebývání mysli, to není nic jiného než rozvíjení samata, rozvíjení postoje, který nerozlišuje mezi vlastním prospěchem a prospěchem druhých. Tento postoj je základ duševního i tělesného zdraví. To vysvětluje jižní tradice, to vysvětluje i severní tradice a to je velice důležité pro pochopení meditační praxe, jakožto vyvíjení pozitivity. Buddhismus stále mluví o utrpení. Utrpení nestálosti, ale i k tomuto utrpení nestálosti. Je nutné, jestliže jsme buddhisté, je nutné vyvíjet pozitivní přístup. Mahajánova Nirvana sutra tvrdí, že poznání pravdy strasti je poznání nestrasti. Co to znamená? A co to znamená, se vlastně dozvíme v příštích stanicích, v rozvíjení soucitu. A v rozvíjení radosti. Znamená to nic jiného, než nejprve musíme poznat opravdovou mysl, a pak na základě Brahmavihá, na základě těch nejlepších přebývání mysli, rozvíjíme stejnou mysl. A co je Opravdová mysl. To je důležité pochopit. Opravdová mysl je mysl, která je schopná vidět, že veškeré fenomény, veškeré objekty vlastně pochází z mysli. A právě proto mysl je schopná přijmout vše přijmout vše jako jednotu. Nikde jinde jednotu nemůžeme najít. A jestliže najdeme jednotu v mysli, nacházíme moudrost. To vysvětluje též aby darma Abidarma Samučaja tvrdí, že Praxe šamaty je čita mátrata poznání, že kromě mysli samotné nic skutečně nemůže existovat. Všecko, co existuje, je založené na mysli samotné. A pak vypašana. To znamená, analýza mysli samotné je šamata. Analýza takovosti tatata ta, ta, je vypašana. A to člověk chápe na základě hluboké praxe čtyř božských přebývání, díky kterým přestává rozlišovat mezi sebou a druhými. A praktikuje stejnou samatá. No a teď se dostáváme k soucitu. V čínské tradici obzvláště, ale tendence k tomu už najdeme v džátakách, v komentářích v žátakách. Já takám. Čínský buddhismus, obzvláště i čínský jazyk, vlastně nerozlišuje mezi láskou a soucitem. Dává to jedno slovo, to je též v našem textu. A jestliže si všimnete, tak tento text vlastně to rozlišení mezi soucitem a láskou je obzáště mlhavé. Oni jsou neoddělitelné. Ovšem přesto, jestliže, to vysvětluje tež Komaradživa, jasně, jestliže meditujeme meta, pak náš úmysl je kontemplovat schopnost štěstí v sobě i v druhých. A touto kontemplaci pak my poznáváme druhé ve smyslu potenciálu štěstí. Meditovat soucit nebo o soucitu je meditace o utrpení. O strasti. Ovšem jaké strasti. Skutečná strast je, je strast. Nestálost. No a nestálost uvidíme to, ku obzvláště zdůrazňuje. Nestálost je něco, co e, vlastně e, nikde pevně nestojí. Je něco, co nemá pevné, pevné charakteristiky. Pevné vlastnosti. A to, co skutečně existuje, musí být něco, co má pevné vlastnosti. Ale přechodnost žádné pevné vlastnosti nemá. Proto Nagarjuna, stejně tak jako Mahajanové sutry, tvrdí, že velký soucit, který je základ praxe bodičity, bez velkého soucitu nikdy bodičita nevystane a praxe bodičity nemůže uspět soucit, je matkou bodičit, je matkou probuzené mysli. Co je probuzená mysl? Probuzená mysl je mysl že o tom, že individuální osvobození nemůže existovat jako takové. Protože mysl. Vlastnost mysli je na základě nerozlišení, schopnosti nerozlišovat, schopnost přijmout všechny fenomény, všechny myšlenky. Mysl, to najdeme tež v Ágamach, je jako moře, no a Myšlenky jsou jako vlny a moře a vlny se od sebe nedají oddělit. A to je skutečná vlastnost mysli. Mysl je moře ve které vyvstávají vlny v podobě myšlenek, v podobě objektů. Protože myšlenky jsou objekty. Bez myšlenek žádný, žádného objektu se nechytím. My se chytáme objektu, protože máme myšlenky o objektech. Proto Nagarjuna tvrdí, stejně tak jako Mahajánové sutry, že právě soucit, obzvláště velký soucit, vyvstává na základě pochopení anáta. Na základě pochopení nejáství nejenom osob, ale všech jevů. Pochopení nejáství všech jevů je základ velkého soucitu. Bez pochopení nejáství všech jevů my budeme mít soucit, ale nebude to velký soucit. Má karuna. No a eh, kumará dživa, ačkoliv zde v tomto textu učí očividně eh, ty, který aspirují na stav arahata, žáky, Vlastně ve smyslu Pragy a Paramity, ve smyslu transcendenta v transcendentální moudrosti, on vede žáky k rozvíjení velkého soucitu a bodičity. A jak to dělá? Na základě poznání, Nejáství, což je základ všech buddhistů, veškerého ho buddhistické filozofie. Jedině nejáství je plně objektiv. Přechodnost všech jevů je částečná, protože nepatří nirváně, nepatří nejvyšší pravdě. Nagarjuna vysvětluje, že naše zašpinění vědomí existují jen a pouze v pravdě konvenční. V Paramarta, v nejvyšší pravdě, žádné zašpinění vědomí, žádné poskvrnění vědomí neexistuje. To existuje jen v pravdě konvenční. A právě proto, co je závěr. Pravda konvenční a pravda nejvyšší nemůžeme oddělit. V nejvyšším smyslu pravda konvenční je to, co zakrývá Pravdu nejvyšší. A pravda nejvyšší je jedna. Je takovost. A z hlediska takovosti nirvána a samsára se nedají oddělit. To je přesně transcendentální moudrost. Nic jiného transcendentální moudrost není. Pravda konvenční a pravda nejvyšší se od sebe nedají oddělit. Ten, kdo odděluje, je ten, jehož pravda nejvyšší je právě zakrytá tou pravdou konvenční. No a teď. Podíváme se na to, jak text samotný tyto principy vysvětluje. Text vysvětluje přesně tak, jako najdeme ve Vysudimaga, že praxe soucitu je kontemplace strasti všech bytostí. Všechny bytosti se nachází ve stavu strasti. A tato strast je obzvláště jasná, jestliže kontemplujeme nižší stavy existence. V Vysudymaga pouze Praxe meta začíná kontemplací pozitivního přístupu vůči sobě. Čili začíná kontemplací sebe jako, jakožto bytosti, která má potenciál štěstí. Všechny ostatní brahmaviháry, božská předbývání, začínají praxi druhé bytosti. Soucit trpící bytosti, očividně trpící bytosti. Radost, očividně radostné bytosti, která si užívá. A odpojení u pekša, kontemplací střední bytosti která si ani neužívá, ani očividně netrpí. Čili neutrální bytosti. No a my nemůžeme začít meditaci na soucit tím, že kontemplujeme sebe. Z toho by vzniklo co? Z toho by vzniklo politování nad sebou samým. Na politování nad sebou samým není pozitivní přístup. Právě proto, jak magá vysvětluje, blízký nepřítel soucitu, který lehce objevíme, je násilí. Jestliže nemáme soucit, Budeme násilní. Ale ten vzdálený, ten blízký nepřítel soucitu, který jasně nevidíme, to je právě sebelítost. A sebelítost vede k zašpinění soucitu. Ten, kdo má soucit, skutečný soucit, nebude mít lítost vůči sobě. Ovšem, my jsme bytosti slabé. I podle krásné pověsti, obzvláště populární v Tibetu, i velký Buddha, Bodhisattva, Avalokiteshva, vtělení soucitu, Nemohl přijmout nekonečná utrpení, když kontemploval nás, bytosti ve světě, a v oku se mu objevila slza. No a jelikož Avalokite není nikdo jiný než Buddha sám, jelikož dosáhl budhoství před nekonečnými kalpami, ale ze soucitu s bytostmi neosvobozenými zůstává samsáhe, což je ideál bodhisatovství. No, právě svými neskutečnými nadpriozenými silami proměnil tuto slzu v táru. No a tára je bohyně soucitu, nejkrásnější bytost, která existuje, stvořena ze slzy avalokitešváry. Hm? No a v tibetské tradici je dokonce ještě více úctí nás snad, než avalokitešvára sám. Protože nás k, vlastně k tomu, co známe, približuje k čistému lidskému soucitu. No a i když poznáme, jak už jsem se zmínil, že jednotu samsáry i nirvány, pak jak Nagarjuna na vysvětluje, poznáme též, že důvod a důsledek, hétu fala může se objevit současně a objeví se současně. Objeví se současně v Samády. V jakém samády? Samády takovosti. A. V kontemplaci text zdůraznuje, v kontemplaci soucitu meditující bude schopen rozpoznat strast i ve šťastných bytostech. Čili se bude vědom toho, co vysvětluje text dále, že proč Buddha neučil? Budha neučil pravdu. štěstí. Buddha učil pravdu strasti. Proč? Protože skutečná strast není nic jiného než stav přechodnosti. To je Strast jakožto pravda nejvyšší. Ostatní výjevy strasti, které vidíme, jsou pouze a jen pravda konvenční. Proto štěstí je třeba vnímat jako něco přechodného, co vyvstává na základě důvodu a příčin a něco, co vyvstává na, na základě důvodu a příčin a podle severní tradice, v tom je rozdíl té z východní tradici, Abidharma Kouša tež vysvětluje, že vše vystává na základě důvodu a příčin, ale ustává, mizí spontánně. To je důležité. Vysudymaga vysvětluje, že vše vyvstává a zaniká na základě důvodů a příčin. Severní tradice, už i Vajbášika, potom Nagarjuna to dále rozvíjí, vystává na základě důvodů a příčin, ale zaniká spontánně. A jaký je vývod? Z hlediska nejvyšší pravdy nic skutečně nevystal. Jestliže poznáme vystávání jako něco, co existuje v pravdě konvenční, ale ne v pravdě nejvyšší, no, pak i ustání, pak i smrt můžeme kontemplovat jako něco neskutečného. No a to je vlastně... Základ přístupu k meditaci na základě transcendentální moudrosti. Jak vystávání, tak i zanikání sice existují, ale existují pouze z hlediska pravdy konvenční. V pravdě Nejvyšší jsou iluzorní, jsou mája. No a my, jakožto bytosti, fungujeme na základě mája, protože z hlediska buddhismu my, jakožto bytosti, jsme tež iluzorní. No a jestli jsme iluzorní, jakožto bytosti, z hlediska pravdy nejvyšší, jak můžeme skutečně vzniknout a zaniknout? No pak tvrdit, že samsára a nirvana jsou od sebe odlišné, je vlastně nesprávný názor z hlediska transcendentální moudrosti, ne z hlediska pravdy konvenční. Teď eh, Arya Deva v čatu Šátaka vysvětluje, že příliš štěstí vede k utrpení, ale ne naopak. Příliš utrpení nikdy nemůže vést ke štěstí. No a to je důkaz čeho? To je důkaz toho, že v praxi bodičita, v praxi transcendentální moudrosti, můžeme jedině uspět, jestliže kontemplujeme, jak Nagarjuna vysvětluje v komentáři transcendentální moudrosti, všechny darmy z hlediska stejnosti, všechny bytosti z hlediska stejnosti, vše, co nutno udělat z hlediska stejnosti a budovství jakožto skutečnou podstatu všech bytostí, též z hlediska stejnosti. Jestliže takto kontemplujeme, kontemplujeme bodičitu. Takže eh, jedině moudrost, jak už jsme se bavili, vlastně může bytosti zachránit. Hluboká koncentrace je pouze, jak vysvětluje též jižní buddhismus, je eh, prostředek, který brány moudrosti otevírá. Ale jen moudrost, přináší čistotu, která trvá. To je přesně to, co tež vysvětluje jižní buddhismus. A poslední věta v tomto odstavci je důležitá. Takže i ty nejšťastnější bytosti v, tom, v těch nejvyšších stavech v nebi, jejich, i když žijí nekonečné kalpy žijí na základě nekonečné kalpy, na základě důvodu a příčin, a text vysvětluje důvodu a příčin, jakých. Důvodu a příčin na základě jejich vypáka. Jejich karmy, ale jaké karmy? Ne aktivní karmy, ale výsledkové karmy. Vypáka je karma výsledek. Tato karma výsledek není ani špatná, ani dobrá je, nedef, je nedefinována. Nedá se definovat jako dobrá, nedá se definovat jako špatná. A co je podle buddhismu, to je důležité pochopit, jasně vysvětleno též ve Vysudi maga, co je důvodem vypáka co je důvodem rezultativní karmy. Veda na počitek. Na základě počitku my se prerozujeme, protože počitek řídí mysl. Jakou mysl? Přechodnou mysl. Teď z hlediska pravdy absolutní, v, právě v rezultativní karmě, podle které se rodíme, příčina a důsledek přichází společně. V jedné mysli. To vysvětluje tež, aby darma kouša. A Kumara Dživa dále vysvětluje, že Ne všechny bytosti z hlediska pravdy konvenční jsou šťastné. Ale všechny bytosti z hlediska pravdy konvenční trpí. Čili stav utrpení, stav strasti, strasti nestálosti je skutečný. Stav. Štěstí z hlediska i pravdy konvenční vlastně skutečný není. Proto Abidharma Koša vysvětluje: Jad vedají tam, tak dukasmi, Cokoliv, jakýkoliv počitek je utrpeň. Velká diskuze v Abidharma Koša, jestli skutečně i Příjemný počitek je utrpení. Příjemný počitek existuje. Ale je utrpení, protože je přechodný. Ale zase je utrpení z hlediska pravdy konvenční. Ale ta pravda konvenční utrpení je skutečnější než pravda konvenční štěstí. No a v pravdě konvenční existují různé různé skutečnosti. No a Některé skutečnosti jsou skutečnější, některé skutečnosti jsou méně skutečné. Skutečnost štěstí je méně skutečná než skutečnost strasti, jelikož strast trvá, pokud přechodnost trvá. Stav štěstí. Trvá, ale je přechodný. Takže text vykládá, že ti, kteří nepoznávají realitu strasti, jsou právě ty, vůči kterým bychom měli vyvíjet soucit. To je praxe velkého soucitu. Velký, praxe velkého soucitu je kontemplace těch, kteří jsou ve stavu strasti a nejsou si toho vědomí, jako kontemplace těch, které jsou, jsou bytosti strasti hodné. Ti, které jsou ve stavu strasti a jsou si toho vědomí, to jsou bytosti moudré. Ty bytosti, které jsou ve stavu strasti a nejsou si toho vědomé, to jsou bytosti politování hodné. To říká text, to říká kumaradžil. Takže proč jsou politování hodné? Protože oni... Zakouš nemůžou se vyhnout strasti. Všichni máme nemoce, Všichni se rodíme. Všichni umíráme. Přestože oni mají různé strasti i různé strasti naprosto světské jako přítomnost těch který nemají rádi odloučení od těch, které rádi mají a tak dále. To jsou prosté konvenční strasti, které každý z nás zažil a zažívat bude. No a jestliže tyto strasti nás nevedou k rozčarování se stavem Právě proto jsme bytosti politování hodné. Ti, kteří tyto stavy strasti vedou k rozčarování se stavem přechodnosti, se samsárou, to jsou bytosti moudré. Takže závěr jasný kontemplace strast kontemplace soucitu je poznání všech bytostí, tak jako jsme měli kontemplace meta je poznání potenciálu štěstí ve všech bytostech kontemplace soucitu je poznání skutečnosti strasti ve všech bytostech. No a teď, jelikož, jak už jsme se zmínili, ti, kteří kumará v projev zde, jemu naslouchají, jsou žáci, no, proto kumará <gumaradživa> nechce rozvíjet dále hluboké myšlenky o bodhisattvovské praxi. Proto říká, že ostatní významy praxe soucitu tak, jak jsou a ostatní významy Praxe soucitu, které se vztahují k praxi čtyř božských přebývání, možno nalistovat v Mahajánové literatuře. On se sám nezmiňuje. On je ale překladatelem právě Mahajánové literatury. No a teď můžeme začít s Mudita. Ještě co třeba o čem se třeba zmínit, že bodhisattva jsou dva druhy bodhisattva. Bodhisattva, který bezprostředně poznal přímou zkušeností stav takovosti, tomu se říká Brumi Bodhisattva. Stejně tak jako žák, který bezprostředně poznal Nirvánu, se stává ten, kdo vstoupil do proudu. Nutně pozná dříve nebo později stav Nirvány jako jediný skutečný stav. Stejně tak bodhisattva, který bezprostředně pozná stav takovosti, dříve nebo později, většinou je to později, protože bodhisattva je ten, který se nachází tež v bezčasových prostorech. Proto mu nezáleží tolik na čase, nemá kam spěchat, protože ta realita, kterou se chce stát, je jediná skutečná realita. Jiná realita není. No a právě proto, to je důležité k tomu, pochopení toho, co následuje. Právě proto bodhisattva, jestliže praktikuje na základě transcendentální moudrosti, se nemůže zbavit mána. Mána je vlastně pícha. Ale vysvětlili jsme, že maňaty, maňaty i ty mána. Mána je představa skutečné existence nějakého já, který je vyšší nebo nižší nebo stejně dobrý nebo eh, které prostě existuje. Na bodhisattva se této mány nezbaví. Jestliže se zbaví této mány, No, tak bude kontemplovat pět agregátů existence a jejich, jak už jsem se zmínil, jejich přechodnost jako něco skutečného. No a pak samozřejmě se stane žákem. Jestliže bodisatva se zbaví mána, kontemplace, Sebe jako něco skutečného, něco, co má něco dosáhnout. A musíme se kontemplovat jako něco skutečné, aby jsme se kontemplovali jako něco, co chce něco dosáhnout. Protože neskutečné nemůže nic dosáhnout. No a kontemplovat se jako skutečný je mána. A mána vzniká v buddhistické filozofii pocit sebe jako něco, co existuje, ať už v dobrém smyslu, či v špatném smyslu, v jakémkoliv smyslu, jako něco skutečného, jako něco, co možno dosáhn, něčím, co možno něco dosáhnout. No tak vlastně nemůžeme zůstat ve stavu učení. Stav učení je stav Bodhisat. Bodhisatva je ten, který se učí v každé situaci. V každém okamžiku. V každém okamžiku, je něco, co se dá naučit. Protože zdroj všeho je mysl. A mysl není skutečná. Právě proto... Bodhisattva nemůže opustit mána, nemůže opustit myšlenku na svabháva, na vlastní existenci něčeho, zde tedy mysli. Kdyby ji opustil, tak by opustil svoji jasnou představu o tom, že pět agregátů je vlastně Něco, co iluzorně vyvstálo a co iluzorně i zaniká. Právě proto, pro bodysa, protože bodhisattva si nejvíce váží poznání skutečnosti jakožto iluzornosti všech jevů, no právě proto paradoxně nemůže opustit mána. Nemůže opustit pocit svého vědomí jako něco skutečného. Něco, co je základem všech jevů No a tímto vlastně lépe pochopíme vysvětlení o radosti, nebo jak text tím vlastně začíná. Kontemplace radosti, nevysvětluje tento text jak tak jako ve Visudimaga na základě kontemplace bytosti, která vlastně stotožňuje to, co chceme, to, co ch chceme být, ať už je to duševně, nebo tělesně, nebo i majetkově cokoliv. My se radujeme z toho, co druhý získal. Hm? To je, jak je vysvětlená praxe radosti ve maga. Nejprve se radujeme z ze predností nebo cností bytosti, která má to, co my si přejeme, pak to aplikujeme na, stejně tak jako u Meta, u Karuna, k bytostem, které máme rádi, k neutrálním bytostem, k bytostem, které námi jsou nesympatické, všechny bytosti, vlastně my se radujeme z jejich dosažení. No a text začíná tím, vlastně transcendentální moudrosti, základem transcendentální moudrosti je, že skutečný stav je stav nedosažení. Veškeré dosažení je iluzorní. No a tím, že kontemplujeme stav nedosažení, my se radujeme z nekonečných cností darmy, které patří stavu nedosažení, stavu rovnosti. No a jak se to vysvětluje a jak se to praktikuje vysvětlujeme vysvětlíme příští týden pro tento týden by to stačilo když nejsou žádné otázky tak jako vždy předáme zásluhy pro dobro všech bytostí no a pro dnešek ukončíme viklat asi tady Eta vata chameh sambhantam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabha sampatisidya Eta vata chameh sambhantam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampati sidiha eta vata chameh sambhatam puňasampadam sabbe satta anumodantu sabasampati sidiha aka satta chabumatha deva naga mahidika puňangta anumoditva chiramrakantuloka sasana aka satta chabumatha deva naga mahidika puňangta anumoditva Chiramrakantu desana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika Punanta anumoditva Chiramrakantu rakantu Devo vasatu kale sasa sampati hotu cha. Pito, cha raja bhavatu dhammiko, sadu sadu sadu tak zase na prishkiti dan také ještě příjemné prožití velikonočních svátků a uvidíme se příště.